запитав Головацький. «Ідея незалежності, брате, Придовсім особистої. Я задихаюся в постійній залежності від когось і від чогось. Від владців, сусідів, непрошених гостей, навязливих прихильників, від обіцянок, милостині, чужої ласки, від бідності і від грошей, які хочу мати. І ніколи їх не маю від накинутих на мене обов'язків. Я вічний раб. І таких, як я, Мільйони. Ми всі залежні, всі раби. Я знав тільки одну вільну людину. Маркіян був залежний лише від любові до Руси. І та любов була його ідеєю. Я теж хочу її спізнати і заволодіти нею. Слова, слова, змахнув рукою Яків. Будь-яка ідея – пустопорожня фраза, якщо вона для свого здійснення не спирається на ґрунт реальної і не завжди для тебе приємної практики. Ти здобував знання, але заради цього мусив терпіти казармений режим семінарії. І коли не без наших старань наш народ усвідомить потребу незалежності, він буде змушений супротив власного бажання, з прикрої необхідності спиратися на сильного сусіда проти ще сильнішого. Цілковитої свободи немає. І сама ідея незалежності ніколи не стане. Я з вами згоден, отче, трутився в розмову Верещенський. Шлях до здобуття свободи вельми довгий, і по дорозі до неї треба заходити в розмаїті компроміси, вступати в невигідні союзи, приймати неадекватні до ваших поглядів орієнтації. Але якщо на тій дорозі не визріватиме сама ідея волі, як фетиш, то воля ніколи не прийде. Без викристалізованої ідеї свободи не здолати тих перепон, про які щойно мовив. А її молоду, незаплямовану і чисту справді залишив нам Маркіян. На жаль, творця ідеї не стало. Чи зуміємо ми пронести її далі? Самі? Без нього? Запала мовчанка. Ніхто на таке питання не зважився б, та й не зміг би нині відповісти. Відчували і знали всі, що гряде буря. А як поведеться той чи інший під час градобою? Хто мав таку провидність, щоб уздріти це? Мовчки споживали вечерю, черкувалися вишнівкою, тепер їм ось уже в голос припрошувала. Мовчанка стала затяжною, тільки панна Амалія тихо запитала і почервоніла, втямивши, що питання недоречне. «А чому помер отець Маркіян?» «Хіба в Бога спитаймо», – зітхнув Головацький. Він підвівся, підійшов до книжкової шафи і взяв з полички товстий рукопис. «Не хвилюйтеся», – сказав, – «читати не буду, хочу тільки похвалитися. Це копія найновішої моєї праці встановище Русині в Галичині». Оригінал вислав до редакції ляйпційського журналу «Щорічник слов'янської літератури». Про що вона? Хай вислухають і нас. Усі народи габсбурдської монархії ставлять нині свої вимоги до влади, зачувши подуви весни. Тільки ми мовчимо. Ніби й не єсьмо народом, а лише доважком до польщизни, як висловився колись погодін. «І справді, ніхто поважно нас не трактує. Мало того, руські провідці, запобігаючи перед владою, затикають власному народові рота. Недавно я дізнався, що ректор семінарії заборонив питомцям будь-що читати, крім святого письма, мовляв, між лояльними книгами доконче трапиться і крамольня. «Пристаньте їсти, бо можете отруїтися», – обурено вигукнув Вагилевич. «Тільки подумати». Розпалювався Головацький, і був він такий, як колись, заповзятий полеміст, який ніколи не уникав непоштивих випадів на адресу власті Мушчин. Жменька словаків челужицьких лужицьких сербів, навіть болгари під турками, всі видають свої журнали. Тільки русини під австрійським скіпетром не мають ні часописів, ні літератури. Я про це написав. Може, хоч тиха луна дасть знати Європі про наше існування? «Найвища пора й нам обізватися», – підтримав Іван Якова. «Бо хто це зробить, як не ми?» «Ірод?» «Та чи ви й додумалися, чого зажадав від мене митрополит за висвічення? «Вимагав написати зобов'язання, що я нічого не буду друкувати ні в краю, ні за кордоном». «Це ж дикунство!» Головацький враз холов. Іван надто загострює полеміку. Він підвів руку немов у царських вратах. «Ну, не будьмо ж надто вимогливі, панове». «Святоюрська дипломатія може нам не подобатися, але ж немає. Немає в нас іншого національного інституту, як Греко-католицька церква. Австрофільство митрополита і ректора семінарії – то ще не найбільше зло. Особливо загрозливе для нас полонофільство, як і впильно подивився на Івана, і той витримав погляд приятелів. «А віденський уряд, як не кажіть, все ж потроху демократизується. Та демократія – найпідступніший обман», – Уже сердився Вагедевич Селянин має право скаржитися цісареві на пана Може навіть процесуватися з ним Та ніколи не виграє процесу Однак він хоче вірити в ілюзію остаточного порятунку Уряд налаштовує селянина проти пана А пан хто? Поляк І може навіть думки не допускає, що є і панщизянні поляки Отож, нині настає в краю революційна криза А чи не обернеться вона в різню? Подумаймо Яків відгукнувся не зразу, він довго обдумував, що має сказати, і врешті висловив свій сумнів. «Якщо австрофільство для нас шкідливе, а полонофільство і від нього гірше, то існує інша сила, на яку можна спертися. Не заходьте надто далеко, отче Якове застаріг Верещинський, не ловіться на московський гачок». А де чому ви, приятелі мої, весь час топчитеся біля чужинецьких орієнтирів, а й свій рідний, українофільський, ігноруєте?